«Я сам привезу її тобі», – сказав Твісел. «Коли все так легко і просто, то чому б і мені не поїхати з вами?» Було видно, що Твісела мучить сумніви. «Гаразд, тоді їдьмо», – сказав він хрипким голосом. І вічність вижила. Стривожений вираз не зійшов із Твіселового обличчя і тоді, коли вони увійшли в капсулу. Обчислювач не зводив очей зі шкали часометра, де ми готіли номери сторіч. Навіть лічильник «Кіло сторіч», установлений спеціально для цієї подорожі, і той поклацував із хвилинними інтервалами. «Тобі не слід було їхати», – сказав Твісел. Харланд у плечима. «Чому?» «Мене щось непокоїть. Я не можу пояснити, що. Називай це моїми забобонами, якщо хочеш. Але на душі в мене тривожно». Він міцно зімкнув пальці рук. Я вас не розумію, сказав Харлон. Здавалося, Твіселові нетерпеливиться побалакати, ніби словами він хотів вигнати із себе демона сумніву. Може, ти мені скажеш, почав він. Ти у нас фахівець із первісної історії. Скільки часу в первісний період існувала людина? Десять тисяч сторіч, відповів Харлон. А може, й п'ятнадцять. Так. І за цей час мавпоподібна істота перетворилася на гомо-сапієнс, правильно? А вже ж це всім відомо. Тоді усім має бути відомо, що еволюція розвивалася досить швидко. Всього за 15 тисяч сторіч від мавпи до людини. І що ви цим хочете сказати? А те, що я, наприклад, народився в 30 тисячному сторіччі? Харлен мимохідь здригнувся. Він і досі не знав, з якого сторіччя твісел родом, і ніколи не чув про це від жодного з вічних. «Я народився в тридцятитисячному», – знову повторив Твісел, «а ти в дев'яностоп'ятому. Проміжок між нашими сторіччями двічі більший, ніж увесь час існування людства в первісний період. А чим ми відрізняємося один від одного? Я народився без апендекса, і в мене від природи на чотири зуби менше». На цьому анатомічні відмінності закінчуються. Обмін речовин у нас майже однаковий – Найбільша різниця полягає в тому, що твій організм може синтезувати стероїдні ядра, а мій не може, тому для мене необхідний холестерин, а ти можеш без нього обійтись. У жінки з 575-го народилася від мене дитина. Як бачиш, з часом мало що змінилося в людській природі. На Харлена тві силові розмірковування не справили особливого враження. Він ніколи не сумнівався в тому, що людина, в принципі, залишається однаковою в усіх сторіччях. Для нього це був один з тих очевидних житейських фактів, які не вимагають доказів. «Існують також інші істоти, які не зазнали змін за мільйони сторіч», – сказав Харлон. «Їх не так багато. Залишається фактом і те, що еволюція людини припинилася одночасно із заснуванням вічності». «Що це, збіг обставин?» Цими питаннями у нас не цікавляться, за винятком таких як Сенор, але я ніколи не був Сенором. Я не вірю в абстрактне теоретизування. Коли якісь докази не можна перевірити з допомогою кібермозку, то обчислювач не повинен гаяти на них часу. І все-таки колись у юності я замислювався. – Над чим? – подумав Харлан. – Що ж послухаймо. Я намагався уявити собі, якою була вічність одразу після свого заснування. Вона простягалась усього на декілька сторіч, від 30-го до 40-го, і переважно займалась торгівлею. Її цікавили проблеми відновлення лісів на оголених площах, транспортування між сторіччями родючих ґрунтів, прісної води, хімікатів. Життя було просте в ті дні. Проте згодом ми відкрили можливість змін реальності. Старший обчислювач Генрі Уотсмен у притаманні йому драматичній манері відвернув війну, зіпсувавши гальма в автомобілі одного конгресмена. Відтоді вічність дедалі більше і більше зміщувала центр своєї ваги від торгівлі до зміни реальностей. Чому? «Причина відома всім», – сказав Харлан. «Удосконалення людського суспільства». «Так, так. Іноді я теж так думаю. Але зараз я виду мову про свої кошмари». А що, коли існує й інша причина, невисловлена, підсвідома? Людина, котра проникне в безмежно далеке майбутнє, зможе зустріти там людей, що настільки випередили її у своєму розвитку, наскільки вона сама відійшла від мавпи. А чому б і ні?